Euskara ez da lehentasun bat mesua, osagari protokoloa kondorioztatu antolakuntza eta ageraren simplifikatzeko estakuruarekin zabaltzen dutela la mesua ikuskariek salatzen dute burasuen elkartek. EEP, Euskararen erakunde publikoa jakinean ezagidute, ondorioz joanen ostegunean, beinatagabit EEPko lehen dakariak gutun bat idatzidio François Zavier Pestel dazen departamentuko ikuskariari jakiteko egia denez mesu hori zabaltzen dutela, eta alabada Euskararen irakaskuntza sigurtatu behar zaiela ikasleei azpimagatu du EEPko buruak gehienetan haile bidunean diren aurrek espaitute beren ingurumenian euskararekin kontakturik, eta sartze untan Euskararen irakaskuntza kentzen bat da kasik sei ez dutela Euskararik entzunen, hots haustura bizia izanen dela. Ondorioz burasuen elkarteak beldur dira, initzek utziko dutela seperat heltzean, kolegioan eta liseoan sartzerakoan, baina tahabitek errandaukunaz, Fransua Zavier Pestelek bere ala erantzun dio, ostegunean, egan ez dela olako mesurik edatzen, eta bere ikuskariek burasuen elkarteak deituko zituz dela bastean lasaitzeko.